65an, vi satt och tog en el Ladda matchen upp på valen. Okej, hej och välkomna till det 73 avsnittet av den grönvita supporterpodden på 65an Vi är på rull, någonstans i de mörka skogarna i gränslandet mellan Småland och Östergötland vi har just sett VSK blivit rånade på ett nästan säkrat allsvenskt avancemang borta mot Öster. Och det tänkte vi prata om. Här för att göra det kväll är... Jag Joakim. Uh, jag Andreas, hej. Jag heter Kristoffer. Och jag heter Fredrik. Välkomna alla. Vad kul att vi kan samla samlas i en minibus och åka på en resa, eller hur? Uh, resan är bra. Ska vi inte? Vi tar ju fan kronologiskt. Kan vi inte börja med dagens höjdpunkt nästan? Vilken är det ja, Jag tycker ändå att det är uh, vårt stopp vid det klassiska raststället Bra i hus. Utsikt över vätten, en uh, fint uh, patinerad slott. Jag har alltid rotat dig i värnen som ligger där. <laughs> <laughs> jo, jo, men det ser ju mer <laughs> om är geografikunskaper någon om, <dina> <laughs> <än> om, <Fan. laughs> om liksom, något annat. Uh, hur som helst, en fint patinerad slottsruin uh, och... Uh, en fullfjädrad bartender som skiktar hotshots i riktiga jävla glas. Var inte det en bra start på den här dagen? Det var en bra start på den här dagen. Uh, och uh, vi fick i oss ett par hotshots där. Men um, sen så... Uh, slutet på den här dagen är inte riktigt lika bra som starten. Uh, nej, men det är ju faktiskt inte vårat fel. Eller en... skattigt har början och slutet. Ingenting emellan. Exakt. Vi bara går rakt ifrån början och slutet och så har vi inget podd att göra. Det var skönt att början och åt helvete. Allt var linjedomarns fel. Inte allt. Men en del av det. Ja, är hård. Mycket var ju huvuddomarns fel också. Han var ju riktigt jävla usel. Det också. Okej, men vi åkte vi bestämde oss i alla förtrott den här urusla jävla avsparkstiden måndag 19.00 fem timmars bilresa hemifrån för att sätta oss i en minibuss med kung Jesper som chaufför. Han förtjänar i far också nämnas i det här avsnittet tycker jag. Shout out. <laughs> Nej, <hör> inte kunde vi hira minibus av Avis De äh, avbokade väldigt sent Så sent som äh, var det äh, Runt tio tider ändå Men vi men... tag på namn. Alltså, minibus. vi vill föra till protokollet att vi inte sponsrar sponsrade av Avis Vi önskar inte att någon någonsin bokar en bit på Avis Men tack till våra vänner borta på OKQ8 ja, Som fan. ändå kunde styra upp en minibus med... <hör> Fick ju ändå betala för skit? <hör> Hur som helst Sen rullade vi och det var härligt och efter hot och före dumligt snabbt rattande av Jesper så kom vi fram med ungefär en knapp timme till avspark parkerade snyggt utanför borta sektionen bestämde oss för att ta en promenad i kvarteret hittade vi en händelse på långsidan en lokal med alkoholtillstånd vi gick in beställde åtta öl Ja men precis, där, alltså, där ser man ju liksom att de har en ordentlig arena. Det är finns... sällan man får 50cl glasflaskor nu för tiden som ändå var uppbyggd som en 33a. Tänkte ni på det? Nej, jag tänkte inte inte på det. Men det är ganska tyck... vanlig öl. Jag tänkte mest på att det var liksom kul bara att så här, man, man ser deras arena, man, liksom, det, man ser att det är en viktig arena eh, och man kan gå runt och ta en bärs inne i arenan. Även, liksom, eh, ja, ofta kul att dricka över Ja det är alltid kul <laughs> men jag tänker mig bara att så här, oavsett vilket lag man håller på så kan man bara komma in och dricka bärs där. Så det var jag, jag tyckte ändå att det kändes extra bra att hänga på BSK att dricka där. Ja men absolut. ja Precis sen gick vi in på borta sektionen. Och det var inte fullt så lite folk som man hade kunnat frukta. Hur många tror du att vi var på borta läktaren? 300. <här> Nej, men det var väl runt 50 i alla fall. Jag räknade snabbt till 67 faktiskt. 67! Det är otroligt bra en måndagkväll tycker jag. Ja, man det... kan ju inte räkna, det är ett problem. <här> Men det är de här supportfientliga avsparkstiderna, det är inte så lätt att liksom komma från jobbet så där men vi har alla lyckats tydligen. Men... Ska vi nämna det jag bara fart då tycker jag? Det var jättebra bandroller som någon hade styrt upp där det stod nej till fientliga matcher. Tror du det är supporterfientliga avsparkstider Nej support och och fan var det? Nej, stod det inte heller utan det stod nej till fientliga speltider om nåt eller det. Jag motvände. Ja, det det är som för han som man skriver på det ändå lyckats spara in en hel ett, ett, en hel bokstav från att skriva nej till fientliga matchtider till, till att skriva fientliga speltider Så det var ändå bra. Man har gjort mm. ett geni vi har att göra med. Shout right. out. Ah, men, det viktigaste är viktigast inte alltid att göra rätt, men att göra någonting. Så, så ser det ut. <laughs> eh, okay. Och sen, sen började matchen va? Ja, sen spelades det match också. Ja. Hur såg det ut då? <laughs> så alltså, jag tycker vi alltså, vi såg ju... Inte så jättebra ut. Alltså, jag brukar säga det liksom att när man märker att det finns ett lag som vill pusha på så brukar de kunna pressa på i ungefär 15-20 minuter. Jag tycker att det var ungefär där som Öster också lyckades uh, trycka ner oss lite grann. Och, uh, vi uh, blev lite tillbaka och tryck Sista 20-25 ja, i första alldeles tycker jag faktiskt att VSK ändå har ett spel. Det är vi som färre matchen. Mm. Uh, som Joakim säger så de, de går ju på av ångorna från uh, deras stor publik som är muppiga. Men efter det så tycker jag att sista 25 minuter i första halvlek gör vi det bra. Jag tycker det också. Men det är lite inne på att bara spelar av de här första 15-20 minuterna så kommer vi ta det här, tänker jag. Och Det är väl lite flyt när Max gör målet eller vad säger ni? Ja, alltså I så mått att det är väl ett skott som deras eh, gulklädd korpulente målvakt eh, bör kunna ta. Men, ja, men precis. det är ett ganska bra liksom, anfall då som leder fram till det. Det är framförallt ja. fint att se Max. Han är ju skottvillig och där ser man att det kan löna sig. Jag tycker att vissa andra kanske vi skulle våga ta skott lite oftare utifrån. Det var ju, jag tyckte att vi hade två snar lika skott innan när målvakten räddade och så här tofflade iväg den liksom. Men nu gav det som liksom, ja, resultat att vi sköt. Så ja, men så är det ju. Och jag tycker också att det liksom, man borde skjuta mer, så ser det ut. Men ja, det där skottet ska väl egentligen inte gå in, så, så, så är det väl också. Liksom. Om, om ni, ni kära lyssnare undrar vad fan det är som pågår så är det någon slags rokad här på främre bänk som gör att eh, det är inte är ett bälte som är och eh, Eftersom vi reser säkert så ljuder varningssignalerna. Vi ska snart eh, få tyst på det. Eh, men kan vi inte göra så här, vad, vad hade ni tänkt på, på förhand när vi åkte ner inför den här matchen? Förutsättningarna var ganska klara. Liksom. Det var fem poängs Avstånd, vi hade chans att utöka till åtta, Det fanns en övervägande risk att det skulle klumpa till två Eller vi skulle kunna åka därifrån med fem poäng Vad, vad var ni nöjda med på förhand? Åtta poäng kunde vi åka därifrån Ja Du sa fem. Fem åker vi därifrån med idag Men, nej, men vad, vi åkte, vad man skulle vilja åka därifrån med på förhand Så är det helt 100% att jag har tagit kryss på förhand Det viktigaste i den här matchen var att inte förlora men sen som det blev, så det, det, är liksom. det vill man ju inte ha. Nej För det som blir är ju inte bara att vi i slutet av, andra halv, eller i slutet av första halvbrick gör mål genom max. Utan att vi också utökat till 2-0 i början av andra. Det är genom två otroligt bra individuella prestationer. Simon som vinner boll, håller i den dribbla runt, lyckas med en kortpassning till diabetes som transporterar den i sidled och sen gör ett jävla kliniskt avslut i, i Bortre. Klassmål rakt av. Det är därför han är värvade. Ja men exakt, där ser man ju hur bra diabetes är verkligen. Men ja. jag, jag vill ändå lyfta tillbaka lite till liksom första halvleken Jag tycker att det är en, det är en grymt genomför en halv av ESG. Jag tycker nästan att det är en perfekt genomföra halv Alltså vi, vi gör det vi vill och vi... Vi gör vad vi vill. Ja, men nästan. Och vi ser till att leda den halvleken. Och jag tycker inte att Öster skapar speciellt mycket riktigt farliga chanser. Visst, de har väl något hit och hit, men det är liksom inte som helst jättefarligt egentligen. Jag tycker att vi gör en riktigt bra halvväg. Första. Ja, apropå vi gör vad vi vill. Där måste ju folk lära sig att ingen samma sjunger när det står 0-0 hemma mot Brage. Det vill jag flika in med. Okej, okay, det, det tycker jag vi tar med oss eh, inför match mot Sundsvall på lördag. Står det 0-0 i 25 minuter, sjung inte, vi gör vad vi vill utan vänta till det står 3-0. Eh, eh, men hur tror ni att snacket gick i, i paus då? Men Jag tror att vi liksom säger att vi ska fortsätta med det vi har för att jag tycker att vi gör som sagt ett riktigt bra halvlek. Så att, eh, jag tror att snacket går, att vi ska bara fortsätta. Ja, men hålla i och vara ordentliga och noggranna bakåt. Ja, men exakt. Och så ganska snabbt så är vi jävligt 2-0 också. Ja. Men det är ju sen i helvetet börja på allvar. Ja, det går ju inte jättemånga minuter innan de får det här målet som vid första anblick ser det ut att vara 3 meter offside. Sen när man började detaljgranska det så kan man väl konstatera att det är kanske 2 decimeter offside om man ska vara noggrann. Men det är likförbannat offside. Det ja det, det är, är ju känslan tansatera. och framförallt så här att även om det nu inte skulle vara offside så står han så jävla ren i straffområdet. Så det är en situation som domaren ändå tar offside. Så att det är ju en skandal. Det är helt omöjligt att, att, att han ser att det är onside i alla fall. Han ja. borde verkligen ta offsidean. Uh, det är så irriterande också för att det där skottet skulle ju ha gått utanför. Vi står ju ganska bra... Eh, linje där och man ser ju att det, det är därför att de inte stänger sig utan eh, det, skottet skulle gå till för och så styr på en som eventuellt är ett en spelare. Det är så himla flyt och det känns så eh, himla onödigt att... Eh. Sen tycker jag också generellt att vi känns för passiva i försvarsspelet. E, framförallt i, kanske första för 20 minuterna av andra halvlek. Att vi inte är så här aggressivt ja, men härligt aggressiva så vi har kanske bli bortskämda att se att vi är. Att alltså vi vågar Sätta press tidigt och vara, men tro på vår press och hålla vår linje. Så här. Det tycker jag inte, inte alls att vi är. Det kan ju också vara det som leder till att vi ens får ta det här avslutet. Nej men absolut, det tycker jag också Jag tycker att vi, vi gör vi tre på hela matchen egentligen. Alltså jag tycker att vi har ett bra försvarsspel. Men vi är inte alls på samma sätt som vi är vana oss se VSK. Och det tycker jag har varit ganska signifikant nu efter sommarepålet egentligen. Sen tror jag också man ska med sig att Öster är ju bra. Vi har ju lite respekt för dem så att vi ligger lite mer och bevakar också. Ja men såklart. Men sen, sen efter den här offside-målet... Så går det bara några minuter innan eh, Max är igenom och får en frispark. Men där ser man ju faktiskt efterhand att han är ju innanför straffområdet. Så där är ju situation två där vi blir blåst upp en straff. Att, att familjen Tommy Svensson som har varit högt uppsatt i det svenska fotbollsförbundet kommer från Växjö. Det kanske inte är en slumpen. nu. Nej, vi, vi är helt inne på... Ibland är ju konspirationer bara konspirationer, men de finns över en anledning. Nej, men det är för... Man får säga att det är en jävligt märklig domarinsats. Dels de här stora avgörande sekvenserna, men... Jag tycker det känns så många såna här 50-50-situationer som konstant går åt fel håll. Om det ska vara hörned, om det ska vara hörned eller inkast... Ja, så... Speciellt linjedomaren som missade offsiden. Han var ju fan själv helt offside. Större del av matchen. Ja, nej men. Så får man säga säga. Ja, det, det är som liksom är så extra surt när vi liksom törskar poängen på eh, stopptid. Ja, för, för det, ja, det är så här. Jag håller med dig eh, Lucke att eh, det är inte perfekt försvarat av oss i, i andra halvlek. Men samtidigt hade det inte varit för det här liksom offside-målet så tror jag att eh, vi hade inte upplevt den här pressen. Vi hade liksom inte blivit lika stressade. Vi hade inte blivit utsatta för det tryck som vi, som vi då fick hantera under ganska lång tid. Så det är ju liksom helt avgörande jävla felbeslut för den här matchen. Ja men det är så irriterande också att vi liksom när, när vi fick ändå 2-0 så vi kunde spela av den här matchen lite enkelt. Så eh, blir det inte så. Utan då får de pressa på och sen får de inte till och in 2-2 där på slutet. Ja, en, en jävla hörna deras gulklädda korpulenta målvakt får Kan vi pausa Kom. här? Det skulle ens vara en hörna. Återigen till domaren. Jag tycker framförallt att det är frispark till Anton ja. för att alltså han då, glider in i, jag ja. in i honom. Alltså han rakt in i honom. Alltså det, det är rätt i så motto att uh, det är en grönvidd spelare som är sist på bollen för det täcks skottar. Jag är du säker på det? Ja. Jag är fan inte säker på det. Ja men det, det är jag ganska säker på. Men däremot så är det en sån, liksom en, en sån jävla överjävligt hård satsning nere vid stolproten i den här uh, kalabliken. Så att det måste man nästan blåsa för. Däremot är jag mer tveksam om hörnan dessförinnan ska vara hörnan när Filip liksom Troné rensar ut den. Det kan lika gärna vara inkast. Om man ska vara lite så här och svära i kyrkan. Anton har ju varit fantastisk hela året. Men jag tycker faktiskt att den situationen när det blir hörna. Den måste han väl kunna hålla eller? Den bollen studsar liksom mot honom. Han på något sätt tappar den. Och så blir det den här duellen som blir hörna Alltså du menar själva situationen ja, äh, när det blir hörna. Inte... För han greppar ju bollen först. Men sen på något sätt så, så håller han inte den. Nej ja, jag tycker att det nära honom, Så det är svårt att klandrar honom frednärmet så kanske han kan komma ut lite när eh, de, målvakten faktiskt sinkar in Det är nog eh, ja. de de ganska nära målvakten. Jag, som. jag är mer inne på Jocke spår. Jag tycker också det är hårt att klandra honom för den första situationen. Om man skulle liksom kunna önska någonting mer så speciellt eftersom vi är en man kort eftersom vi har fått eh, eh, Arbansson också ganska billigt utvisar känns det Alltså framförallt det andra gula kortet, det första gula kan man, alltså det känns som att eh, ja men där har vi haft eh, några liksom 50-50 situationer, man hade kunnat visa guldkort till österspelare, man hade inte kunnat visa guldkort till VSK-spelare men eh, till, till syvende och sist så väljer man att visa guldkort eh, till Herman. Och sen eh, tar man också ett billigt guldkort eh, Ja men i slutet. Och jag tycker att eh, det första kan man väl köpa då i sommartor. Men det andra, nej jag köper inte det. Nej jag tycker också det är billigt och eh, sen... Framförallt eftersom det ger röttkort liksom. Ja och, och jag menar, men jag tänker om vi, om vi nu ska hålla... Vi, vi kan väl samla domarginället på ett bräde. Så tycker jag också då att det andra halvdäck liksom, när bil kommer in så är det precis som, som vanligt att uh, han blir jävligt hårt åt gången. Liksom. Det puttar i ryggen, det hängs i shorts. Det är raka händer, alltså, så har regelrätta re, eller regelvidriga knuffar. Så. Ja, verkligen. Och han, får, och han får ingenting med sig eller väldigt, väldigt lite. Medan uh, om man själv trycker till så, så blåser det på en gång liksom, uh, mot honom. Det har vi ju sett under hela säsongen. Det är, det är frustrerande. Det, och det bidrog ju också lite till att det blev jävligt eh, jobbigt. Vi lyckades liksom inte låsa fast bollen under ganska långa perioder där uppe. Mm. Ja så är det. Samtidigt så liksom, hade vi eh, sett till att vi höll de här tre poängen. Så hade vi här och varit helt dyriska. Liksom. Absolut, så att, ja, absolut. Jag tycker att vi ska ändå göra en ganska bra match eh, bortom mot Öster. Vi vinner sällan där det är någon sorts hybridgräs... Eh, Alltså jag menar, Chris och faran, de har tagit alla där dröken. Alltså, håll, håll helt med. Verkligen, vi har tagit fyra poäng mot den förmodligen största favoriten i serien. och alla tippade liksom. Det. Sen är det bara så himla irriterande att det blir som det blir. Vi är så nära att liksom verkligen så här expandera den här luckan. Mm. Men jag, jag tror också att uh, utsikten... Uh, de kommer, de kommer tappa. Vi tog in en poäng på utsikten den här där omgången också. Absolut. jag har äh, inte glömma. Nej. Men kan vi inte, ska vi säga någonting om, nu har vi lite osorterat men ändå med stor precision sagt lite om matchen. Men ska vi säga någonting om, om inramningen? För den de som inte var där upplevde inte det på plats. Det var ju en bra publiksiffra vad var det då? 8000, jag uh, kommer inte ihåg, men någonstans där var... Jag tror fan att det var mer, jag tror 9700, så var det? Å, o, o, C, K, E, Y, ja, det var ju väldigt uh, hockeyvibbar av hemmapubliken. Det var liksom så här uh, det hurtiga klappet, varje gång Öster hade bollen på offensiv planhalva. Uh, ja, framförallt när de liksom har något inkast eller uh, om det är någon frispark på offensiv planhalva. Folk börjar plan. ropa alltså, på line of side. <laughs> Ja, men där är ju det här klappet som finns. Så det ja. jag känner man väl igen från uh, hocken i den stan. Och uh, hur tyckte ni vi skjutte oss då? De, vad kom vi fram till? 67 stycken på bortastå som var där. Det var väl okej. ok. Ser uh, på med dem brann som vi kunde, men uh, ja. det ska väl alltid göra bättre. Ja. Tycker jag ändå inte vi behöver skämmas på något vis. Vi, vi lyckades. Ta i lite då och då Så att det hördes Vi syntes bra Det var fina banderoller nere på räcket. Det var en bra borta sektion tyckte jag inga, inga nät i vägen, inget huggt staket sådär. Det var tak hela vägen över Om det nu hade regnat Ja nej, men jag har ju lärt mig att var <laughs> en gång när jag var där tidigare Så blev jag träffad av <laughs> Filip Troné i huvudet på När <laughs> sa han att eh, skärpar dig på med när vi kör uppfärmning vem du träffade av Filip Troné? i huvudet, du menar ett Aha. skott? shoutout Troné ha. ja, han, han, han sköt mig i huvudet med en boll ja. och sen så skrek han att eh, du får mig. skärp dig Soko vad ja. med upp och nickar ja, det var ändå lite kul uh, så att, uh, det, det är så det ser ut i, i Växjö ingen att uh, man får med Uh, uh. Eftersom vi nu recenserar uh, arenaupplevelsen en måndagkväll så kan man väl säga att det var lite berst att det enda matutbudet på Bortalektan bestod av uh, kokkorvar. Ja, uh, med torrt bröd. Torrt bröd var det också. Däremot så lyckades Filippe få till någon deal att man kunde få korv med valfri fridryck för 50 spänn och han, F fick, pers han fick personalen och att det gick att få öl för det priset nej vad fan, att man missar det här, det här. Det här. hade jag hört det här då hade jag inte sett en minut av matchen <hör> ja eh. om vi går vidare till nästa vad fan vi i nästa match ja, det, är ju, det är ju kort tid kvar nu är det tight spelschema idag är det måndag, vi spelar hemma mot S Sundsvall på lördag och sen direkt onsdagen efter, borta mot AFC. Så nu är det hårda bud i det medelrute. I Sverige med eller Sundsvall den här omgången? Sundsvall har mot utsikten, va? Ja. De gjorde oss en bra tjänst, så vi får hoppas att, vi, att de gör en lika bra tjänst mot oss nu hemma och lägger sig. Lite intressant tycker jag nu att Herman Magnusson då är ju avstängd efter det röda kortet. Ja, tysken. Ja, precis. Strump spelade ju idag, kom in. Usel passningsfot, eller? Ja, inte, Nej, inte jätteimponerad. Det är inte. jag skulle säga det. Jag blev faktiskt lite bekymrad. Alltså, det är en sak tycker jag att man råkar slå bort en, en passning i första läget. Det är inte bra, men sånt kan hända. Däremot så tyckte jag att han var fan konstant feltimad i huvudspelet och i duellspelet. Såg inte imponerande ut alls, tycker jag. Nej, det är ju trist. Men det känns ju som att det är liksom en av e bästa bästa gjort någonsin. Alltså att uh, han är här. Uh, fast hade man så när det är... mm. stod alltså, uh, för? Det var såklart. Fast jag vet inte riktigt vad vi ska grunda det där på. Liksom det är att så här, uh, Det där var ju den. Uh... Slutsatsen som uh, de drog i senaste VT-podden också. Och det enda de, de grundade det på det är att han kommer från, en, uh, från en, uh, ett lag i andra Bundesliga. Men... Nej, men visst, han har absolut inte gjort så många matcher där. Nej. Jag tycker skadebekymmer hela tiden. Eller? Ja, men absolut. Men, och, och, och andra Bundesliga tycker jag absolut inte man ska grunda det på. Men uh, han har ju också uh, liksom tagit upp ett lag egentligen, till Schweiz-Bundesliga. Uh, jag tycker också att han alltså såg ganska tagit upp. Det är det klart inte hand som Han upp. såg ju ganska bra ut borta mot Soporna Örebro Syrianska det, i det ja, ska men han då. ha. Jo, jo men det gjorde många. Är det jo, jo, jo, men vad då ska du basera typ 20 minuter i den här matchen då kan du lika gärna väga in 90 minuter Nej. i en annan match också. Jag baserar 50 på frisyren. Ja, ja det är, den är 5 plus. Det också, tycker du att den är 5 plus. Ja 100 Men då är du alltså positiv ja, alltså Jag är positiv till frisyran, negativ till insatsen idag, så därför är jag två och en halv plus. Ja, det är ändå bra. Fissa <laughs> var där mot den är jag ganska såg ju liksom att han ja, visst han var i men det är ändå en bra spelare liksom. Men man måste väl ändå säga att Öster är ju ganska jobbiga att möta, de har ju ett bra anfallspar, de är liksom välvuxna och sådär. Och eh, Schweiz i Bundesliga... Och också Bundesliga. Det är ju så här serier som, vad fan, det är som i precis i England. Kommer du ner lite i seriesystemet? Vad heter han? Djurgårds Reject han är i öster. Han som spelar utan benskydd. Det kan inte vara Berg, fulllåter. Bergmark vi... Bläck. Bergmark ja. vi Berg, nominitar. Exakt. De hur hur man... kan han få spela utan benskydd? Ja, han har nog sina små löjliga benskydd. Alltså, de, måste de måste vara... mindre små. än små. Ja. De har ju många. De har ju också en Hammarby Reject där. Rodgers. Rodgers. Men det här kändes ju ändå som ett sidospår nu när jag precis skulle säga dissa våran uh, tyska demonvärmning. Uh, nej men det jag ville säga att den typen av spelare man hämtar från dom ligorna, då tänker man att han ska vara van med det fysiska spelet. Han ska inte ha något problem liksom att uh, hålla rent i, framför eget mål och så vidare. Och jag tyckte han, han kändes ju fan tunn och mesig. Det är möjligtvis att det är för hårt men jag vet inte, det kändes inte tryckt när han var inne. Alltså jag tycker generellt att vi har lite av ett problem där, alltså om Zabijunva försvinner om man tittar ganska noga på alla andra lags inspel så tar han bort 90% då tycker jag faktiskt både Herman och Douglas kan, alltså de, de är inte alls samma pjäser som Freddy är. Men han, han är ju extremt jävla viktig Men han tar försvinnelse så att han lämnar till nästa år eller så, om att han blir skadad? Ja, både och tror jag För att, för att han, är ju, han är ju nyckeln till Exakt, jo, men till så så om, om han lämnar så. till nästa år så hoppas jag för allt i att vi värvar en likvärdig ersättare Sen om han saknas en match i år då är det ju katastrof såklart ja, ja men Man måste verkligen liksom, se att det är Freddy som gör stora delar av det här försvaret. Och om man inte liksom har Freddy så måste man vara beredd på att ta in för honom. Har. Är... Har, har ni tänkt på att vi har pendlat lite fram och tillbaka här kring vem som är liksom, den viktigaste spelaren i backlinjen? Nej men Jag har alltid tyckt Freddie Freddy det är bara det att jag ibland vill snacka ner honom för att uh, såhär, eh, andra, andra fotbollslag inte ska ta någon. Men med det, för du tror att eh, det, ja, som, alla det, på det, som, det som avgör vilka ja. de värvar, det är vad vi säger i, ja, på 65. Ja, exakt. exakt så. Fredrik, du tycker att Filip Troné är den bästa i backlinjen? Eh, nej, det tycker jag inte. Men jag tycker väldigt mycket om Filip Troné, det vill jag ändå bokföra. Jag ja, men. men jag tycker att jag är en kille med storhetsvansinne. Men nu, nu tror Jocke att det är på 65, han alltså, som på något vis så här sätta fokus på vilka spelare som är mest ja, men så, så attraktiva Nej, men nej, nej, nej, riktigt. Så, det, det förstår väl alla. Att, visst, det, det är klart att Fredrik har haft sina dippar. Liksom, men... Vad säger vi om ja, nu Det är klart att Fredrik har haft sina dippar. Liksom, men det är... Det, alltså, det är ju han som är stabiliteten ja, i försvaret. Det är här, det är liksom, det är här. Sen kanske Herman eller Douglas och överglänser honom tekniskt och liksom så ibland. Mm. Jag tycker att Herman har varit lite svagare sen han blev så jävla hyllad överallt. Men ja, förstår man liksom inte att Freddy är fundamentet där bak så Nej. då vet du fan vad man tittar på. Ja, det egentligen. är klart, Absolut. Men, men det är ändå lite intressant att över säsongen så jag tror inte bara det handlar om liksom vad vi har sett och vad vi säger utan det är väl liksom ganska vanligt att uh, det går lite upp och ner hos dem också. Ja, men så här. Nu, Kristoffer, kan du bryta in med vad om vad Sabums Ja, uh, Vad tror vi? Ja, nej, fan. De vann ju. Vi var på väg in på den. Ja, vi var lite på väg in på den. Men uh, de vann ju senare på utsikten. Alltså, man kan väl tro lite vad man vill, men det är ju hög tid att vi, att vi vinner den match nu. Speciellt på hemmaplan. Ja, men så man tror. Ja men det känns ju som att... Uh, Fan. Sen svall hemma måste vi ta. Kom alltså om vi, ska, om vi ska ha liksom ambitioner och gå upp så måste vi ta den matchen. Ja. Generellt sett kan man väl säga att det är två jävla matcher vi ska vinna här nu. Det är två bottenlag vi, vi möter. Eller två lag som är indragna i bottenstriden åtminstone. Där. Ja, men precis. Nej, men absolut. Och det är fan. Det, det är liksom verkligen måste vi se till att vi. Äh, ta de poängen som vi behöver Och det hade ju varit äh, smutt Såklart att ta äh, De här tre poängen liksom, mot Öster För då hade ju Öster äh, Tappat de tre poängen Men liksom, en poäng mot Öster är ändå Otroligt viktigt Vad alltså, tror jag... du publikmässigt på Sundsvall Hitta folk tillbaka? Det har varit långt uppehåll Sen Brage gratismatchen där Ja Det är, det är svårt att säga 3-9 Ja Ja, det, jag, tror det ändå att, jag tror ändå att äh, äh, Ja men folk hittar till äh, Parken, det tror jag Det finns lite längtan Men jag, jag, jag skulle nog säga att jag tycker att allting Över tre äh, Är jag nöjd med Jag är liksom ändå inte riktigt vant med Publiksiffror som ligger så mycket högre än så Nej men det får du nog göra Alltså, det, det, det, jag tror att folk kommer liksom hitta dit. Jag menar, det hade varit en himla skillnad liksom, sagt, om vi hade förlorat det här men nu eh, håller vi ändå avståndet Det är klart att det bättre. man hoppas att VSK med. kan fortsätta marknadsföra det. Då De, de har det gjort det bra i sociala medier för eh, tidigare hemmamatcher att de fortsätter pusha på med det så att det kan dra marginalerna. Ja men absolut. Det menar jag att liksom <laughs> fan, vi, vi har ett gäng poäng ner och jag tror att utsikterna kommer tappa väldigt mycket så att, eh, det är liksom egentligen dem vi ska ha bakom oss också så ja. att eh, ja, men fan. Det, jag tror att eh, Västeråsarna kommer hitta till parken och jag tror att vi liksom, eh, kommer fortsätta eh, ha en väldigt bra publiksiffra eh, framåt och jag tror att vi för kommer liksom försöka lyfta vårt lag eh, som vi gör men vi har, vi har varit inne på det här. Det känns liksom otroligt viktigt nu, även om eh, säsongen börjar lite knackigt. Så är det ju så att eh, det här är ju en fantastisk kall säsong som det här laget eh, spelar. Och vi har liksom stor möjlighet att vara med om någonting som vi har längtat och drömt om under, under lång tid. Och även om nu liksom slutspurten kan bli lite knackig, eh, så finns det liksom inget argument alls för att börja artikulera eller ge uttryck för, för den frustrationen eller liksom den oro man kan känna utan det är fan full jävla backning, fullt blås på läktan hela vägen fram gå till Eskilstuna Det ska vi också göra. Nej, men jag, jag tycker det känns viktigt för att och det, det kanske, den här diskussionen dyker väl upp lite för att äh, den här publiktillväxten vi har haft är helt underbar men det är också så att en del av de yngre de för de är ju det här VSK vi ser i år Nämligen ett topplag som har flytt i spelet Att det är normaltillståndet Och vi vet ju verkligen att Det är inte VSKs normaltillstånd De kommer behöva oss för att För att stå distansen ut Då måste vi bjussa på det också Ja så är det, och det är Därför det är det viktigt att man kommer på Alla hemma matcher Och bara små bort bortom matcher man kan För att alltså, jag tror att spelarna Behöver stödet verkligen mer än man ser och precis som Lucke sa så eh, bara några dagar efter Sundsvall så är det ju AFC borta. Det finns väl ingen buss att boka men det är väl knappt så det behövs. Så det är bara sätta sig på ett tåg eller ta bilen så till att vara på plats helt enkelt. Ja, och tåg. Tåg är bäst. Tåg är kul. Eh, Minibuss är inte så dumt det heller. Eh, det var ju en jävla massa hit och dit. Skulle det bli buss? Skulle vi åka bil? Eh, vi kan väl fram på något vis börja runda av det här där vi... Där vi började. Äntligen. Uh, vad sa du, Lucke? Äntligen. Du bara dricka öl. Varför har jag förbjudit det att dricka öl? Ja, det... jag att dricka öl <laughs> eller, eller spela in. Det stultad tid. Vi har väl druckit under tiden också? Jo, jo. Uh. Vi hade ju också på något vis en ambition att när vi satt oss i den här minibussen och visste att vi skulle tillbringa tio timmar tillsammans så att vi skulle kunna nyttja... Tiden till något konstruktivt att sätta en, en Ny ramsa som vi kanske Skulle kunna sjunga i slutet av podden Men det blev ingenting med det va? Det tror jag inte Nej eh, Den tar vi i <laughs> Du menar på det här Vad tar du? 25 minuter på tåget Det är då den sitter det, De som är, åker på matcher kommer märka eller? Eh, Vi ju som vanligt och den som är där Den är där De som åker på matcher kommer märka <laughs> Ja eh, Börjar vi gå i hamn. Vi har några timmar kvar i minibussen. Men vi låter väl... Jag vill gärna luta ut tillbaka faktiskt. Yes. Vi lutar oss tillbaka. Vi sörjer super. Vi firar bibehållna fem poäng. Och allt sånt där. Mm. Eh, en poäng bort morgens öster är ändå bra. Det hade tagit vilken dag som helst i veckan. Men inte den här måndagen egentligen. Som det blev. Så, heja Hej Heja Hej Heja, sport. heja sport.